Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 53. adásában megtaláltak, vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en és az összes létező podcast hallgató platformon, ami teljesen nem igaz, mert az elmúlt négy adás nincs fent, de mindegy. Tudtok nekünk e-mailt írni a 01podcast.com-ra, van egy csodálatos Discord serverünk és nem tudom mit, mit szoktam még ilyenkor elmondani, mert elég régen vettünk fel epizódot. Itt van velem a szokásos csapat, Métej? Mark. Csááá. Sziasztok! És Szöcsi! Hello. És a mai adásban a szerepjátékok 2023-ról beszélgetünk, ezt teljesen össze mondtam, nem baj. Szóval miről beszélünk ma? A szerepjátékok megítéléséről 2023-ban. Aktuális téma lesz. Uh, current Year Argument 2023-ban a szerepjátékok jók. Igen, és úgy Még ő, Mindig jó. Köszönjük a részvételt. Ennyi. <gül> Köszönjük szépen, hogy végighallgattál minket. Ha tetszett az a akkor írj egy like meg nyomj egy like-ot. Nyomj like vagy, egy, kommentet, nyomj kommentet. egy kommentet, igen. Na jó, szóval, mit gondoltok az előző évekhez képest 2020 hogy milyennek a szerepheteknek a megítélése? Tehát, hogy populárisabb, nem populárisabb, ugyanúgy egy réteg használ, vagy réteg játszik. Mit gondoltok erről, így önök maguk? Szerintem. Ahogy bejött a COVID, meg az, hogy mindenki ott maradt, eh, mikor volt ez 2020-ban, nagyjából, akkor, akkor ugye eléggé felvált a szerepjátékoknak az Én úgy gondolom, legalábbis eh, online nál sokan elkezdtek játszani, mert adott volt, vagy még többen, vagy esetleg akik nem szoktak játszani, többet játszottak. És én az, hát az a megérzés, hogy azóta nem lett kevésbé népszerű, hanem inkább népszerűbb lett, hanem is. Nem is tudom, hogy mennyire hívja fel, de határozottan azt mondanám, hogy felfelé megy. Én szerintem egyébként, ugye elmondom az obvious-t, hogy a... nem csak akkor kezdődött ez a felébe, és jó, akkor nagyon megugrott szerintem, viszont pit a Stranger Things, meg az ilyesmi, de egy kicsit azért betette a közszorodba, hogy ez így létezik, és akkor emberek ezzel még mindig játszanak, és akkor ez nem annyira szörnyű, mint ahogy te gondolod. És hát nem tudom, hogy a popkult az kicsit így. A így... fasz, a kibaszott agymenők. Az agymenő, ja? igen. Az agymenő. ez nagy... És ez Zimbabwe. Igen, az, az agymenők, igen. Ja, ja, ja. Because you're a woman, ha, Zimbabwe. Zimbabwe. Igen. Ja. Yeah. De igen, igen, igen. Hát meg, ugye rá voltunk Kane tehát hogy uh, én nem... Tehát, hogy azelőtt, mielőtt mondjuk Covid lett volna, az nem volt nagyon a tudatban az, hogy oké, játszunk és akkor online. Szerintem azt viszonylag kevesen nyomták így, és ugye, ugye rá voltunk kényszerítve, rájöttek az emberek, hogy azért most, hogyha nem lehet más, hogy úgy csatlakozni a barátai, barátaidhoz, hogy online, és akkor úgy játszani valamit, akkor az így nem tudom, így elfogadottá vált, és így egyre több ember csinálta. Most nagyon átíveltél így, hogy onlineban, szerintem egyáltalán maga a szerepjátszás, hogy úgy elterjedt. Nem csak ez, hogy belettél zárva, de egyszerűen normalizálódott, mint a kibaszott izé filmek. A Marvel filmek is normalizálták a képregényeket. Egyszerűen... Jó, még csak nem is az, hogy sokan játszanak, de kinőtt annyira az olló, hogy többen... szélesebb körben elterjedt is egyszerűen törtek azok az emberek, akik lehet érnekelni is. Bár engem mondjuk meglepett például ezek a Korpó rpg RPG-k is. Az engem is. És emberek mesélnek, meg ilyenek, hogy ez így benne van. Mondjuk nekem így munkahelyen például el kellett magyarázni mi is az a szerepjáték több embernek, mondjuk, ennek oka van. Egy... Nem, nem tudom nálunk közé, így, így jöttek egy emberek, mondom, hogy ó, láttuk közé a Dungeons Dragons szímet, és akkor közé... Akarjuk mi is ez, hogy mi ez, meg hogy viccesnek tűnik, meg kurva sokan jönnek izékből, ezek a, ezek a stream-es dolgok, hogy látják, hogy mások játszanak vicces, meg, meg izé a kritikárólnak rajzfilmje van, érted? Ah. megy, és a közé, oha, oh, oh, oh, vágom, vágom, igen, igen, az is szerepjáték, de akkor... Még mókás, nyomja mi is, ilyet. Akkor... Sokan kijöttek a kolozettból, hogy amúgy van. Ah, az is ez hogy eddig csak úgy át, nem is beszél, mi a hobbit. De néha haverokkal társas azunk Igen, Egy, igen. De, de egyszerűbb tehát egyszerűbb azt mondani, tehát hogy jó, akkor egyszerűbb volt azt mondani, hogy társas meg ilyesmi, mint hogy elmagyarázott neki, hogy mi az, a, mondjuk a szerepjáték, hogy DD vagy hasonló. Mi, szerintem. Mi, micsoda? Krán. Mi, mi micsoda az a krán, igen, hasonló <tos> dolog <tos> E, a, a, apropó egyébként a, a társasjáték e, említése szerintem szintén fontos, mert e, a társasjátékos is egyre elterjedtebbek, sokkal többen Igen. játszanak szerintem mint korábban a táblásokat, és annak azért egy határtöröltet szerepjáték könnyebben találkozik valaki szerepjátékkal, aki társasjátékkal is e, tehát érdeklődik iránta, és emiatt nyilván nagyobb esélye húzza, mert egy, am, amúgy egy jó dolog a szerepjáték. Erről mm. már beszéltünk korábban is, hogy amúgy, hogy nagyon vegyültek is ez a szerep, tehát, hogy több olyan ilyen társasjáték, ami szerepjáték elemeket tartalmaz, mm. és ebbe került. Ne, ne bocsánat, hogy a szabadba vágtam folytos. Semmi gond, Na, éppen befejeztem. szöcső, egy, egy dolog, amit, amit az előbb mondtál, hogy a Korpo RPG, Ön. hogy azt mondták, hogy Népszerűvé, tehát hogy megnézték a, a D&D-s filmet, és akkor emiatt, hogy ú, ez micsoda, ez, ez csinálni kéne ezt a, ját, ezt a dolgot. Tehát akkor ez indította be ezt az egész korpa RPG-s dolgot, vagy nem ez nem. korábban is volt hasonló kezdeményezés? Szerintem ez, ez, ez korábban korább is volt, hogy nálunk a cégnél, hogy emberek jöttek és játszani akartak, mm -hmm. megjátszottak is. Csak úgy érzem, jó, nem tudom, mert nem, előtte nem vagy voltam a cégnél, szóval nem tudom, hogy mi volt x év, mondjuk 5 évvel ezért, vagy 10 évvel ez de most azért... Kb. a csapból is folyik az ilyen RPG uh -huh. content, meg tartalmak is, hogy könnyen akadsz, ráakadsz ilyen dolgokra, meg dolgokat. Uh, nem is tudom. Most mondani akartam azt, hogy a Baldur's Gate 3 például, hogy ez bevonzhat, de valószínűleg az, aki, aki leül az játszani, az amúgy is érdekli az rpg vagy. Hát, mondjuk azt hogy az el kell tenni a Baldur's Gate 3-hoz, hogy nem csak az élet kurva nagy siker szerint. Ja, ja nem, szerint. nem, nem, nem. Úgy, úgy, én azt a máskányból akartam mondani, hogy a, a Baldur's Gate 3-mal elkezdtek, úgymond, egy kicsit érdeklődő nor, nem is nem feltétlenül normig, de tud, ilyen nördök, akik még nem voltak két éve szerepjátéknak játszani, és akkor hogy ó, ez vicces, meg ez így jó, meg ez így érdekes azt, hogy az, egyszerűen tetszik nekik, és akkor, ezt lehet nyomni élőben is, és akkor hm, nézzünk utána, hogy hol lehet. És akkor sok ember, aki ilyen PC játékokra irakadt az ibe húzott, be, bejöttek, mert. Azért ja, számát hozzá. A hozzát... miatt is, egyébként, bocssi, ugye a streamen is játsszák sokan, és más, ami azért is könnyebben találkozik be. Ja, ja. Ja, Apropót tehát hogyha.. Sokan... Bocsi, csak én nekem én, én megpróbáltam már nézni több ilyen RPG t Én nem nem tudom. De ott nem képtelen vagy. Én nem, nem tudom. Egen, nem, nem, egyszer nem köt le egyáltalán. Nem most mit gondoltak a kritikáról például? Hát nem akár nem azt, azt, azt, vagy teljesen vettetek. Származékai. Igazán volt kritikáról nem. Például a rook tradernek párszor elindítottam videót, hogy ő is kell ezt játszani, de én úgy bebambultam a három másodpercen belül körülbelül, mm. hogy. A tiktokos vagyok, is. nem, is. Ja, a nem anyag. Tudok ilyet mondani, vagy hogy... Nem jó streamek, igen, igen, azt ismerjük. Azt csináltuk már mi is. Bezzeg a mi Delta greenünk. Ha igen, ah, az na az. <gül> na, na az. Ö, szóval sok játékot bevozott, akkor ez most ö, elindított egy ilyen lavinát, hogy bérmesélők Jó, Van csak folyikorok. <gül> <ma> <gül> az biztos, hogy az benne van. A, tehát amikor mondtad ezt, hogy most Badwoods Gate 3 például, hogy az a Wizard of the Coast az nagyon a markát ilyenkor, hogy ah, ilyen. a pénzek. Rájöttek, hogy amúgy ha sokan játszanak, akkor több a pénz. És, és nem, nem csak abban kell kifacsarni, akik most veszik, ugye? Mert erre játszott uh, mondjuk a, uh, mi az a Wargaming is, Tudod, hogy a, ha már kevesen játszanak a játékunkkal, legalább tőlük minél több pénzt lopjunk el. Hát, Nem. Mi rám hívják a hogy -ok az, az meg. <sorad> és jó, hallom, hogy hello, hello. hello. A, azt el kell mondani. majd ezt belagom ezt a triviát a végén legfeljebb. Na mindegy. de... Majd ezt egyezzük fel, hogy a végén lesz egy triviám a Wizard of the Coastról. Eee... Uh, noted. Feljegyezve. <gly> de, de, de A de Baldur's Great 3 az már csak egy ilyen utórengése, ennek azért már régebb úton eljöldekeződött. Hogy... De a Baldur's Gate 2? Á ah, nem, nem, de hol? Na én az agymenőköt hibáztatok mindenért, meg a főniciákat, de az más kérdés. A... agymenők... Na jó, akkor úgy gondolom, hogy akkor a szerepjátékok megítélése növekszik 2023-ban. Szerintem menjünk rá a következő kérdésre, hogy... Hogyha szeretnék kezdeni egy játékot, akkor nyilván eddig úgy volt mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt, hogy megvettél a könyvet és akkor az az alapján így játszott el. Odaadtad a haverodnak, addig nem tudott ő se dolgozni vele, úgyse fő, fel, foglalkozni vele, amíg neki meg nem volt, vagy oda, oda nem adtad. Most ugye a kétzeuszban ám ott már, hogy gyakorlatilag elérhető digitálisan. Tehát, hogy van fizikális megjelenése is a könyvnek, meg a, a digitális is. Erről már beszéltünk szerintem korábban egyébként. De most szerintetek kötelező, most már mindenképpen kiadni digitális változatot is, hogy mondjuk meglegyen neked telefonon, meg meglegyen tableten, meg gépen, tudják keresgetni ilyen dolgokat? Alapvetően, mivel gyakorlatilag neked a kiadónak megvan digitális formában, és lesznek emberek, akik nem fogják megvenni a, a könyvverziódot, a pdf et igen, és neked semmiben nem kerül kiadni, ezért nagyon-nagyon jó eséllyel megéri kiadni digitálisként, tehát nem is kérdési kell, vagy nem, mert nyilván kell. Viszont, e, viszont az ennek is van egy hát, hátoldala, vagy hát egy ilyen hátrányt tudok megfogni ezzel azt, hogy könnyebb másolni, és az a járpénztel vesz az egy kiadó. Szerintem, szerintem az a szerepjátékok elterjedésével egyenesen arányos az, hogy ahogy a tróvot szétszették vágjátok, a The Trow, az egy nagy digitális hajlomoza volt a világ szerepjátékának körülbelül, hogy így ne tölthetted. Ez egy ahogy... hajlomoza volt, nevezzük annak a meredmény. Yep. Az. Yep. És azzal viszont, de pont emiatt a, azt értem, hogy könnyebb a kalózkodás, mert digitális, de lehet azért kalózkodják, mert horribilis összegeket elkérnek, Tőle? Tőle az emberektől? Lehet. És pont ezért, hogy profit maximalizálás egyében, azt ugye tönkre baszták. Mert előbb-utóbb úgyis veszel könyvet, hogyha tényleg rákapsz, amúgy meg nem. De ez minden tartalommal így van, ami van interneten. Az egy dolog, hogy van digitális, van fizikális. Előbb-utóbb úgyis a fizikálisra rámész, hogyha még létezik. Én inkább azokba a problémákba szoktam ütközni, hogy fizikális egyszer már nem tudsz szerezni a könyvet. Ja, jogos egyébként, igen. Tehát... Tehát... Vagy mondjuk egy... nem tudom... Azból, hogy már... Igen, de éppen az, hogy már az ára is... Hogyha már elég van, vagy azért már az ára is azt tudod mondani, hogy már leszarom, csak legyen meg. Mert erről szól. Mert a gyűjtögetés része a szerepjátéknak, ugyanúgy, mint a Wargamingnek. És hogyha tegyük fel, hogy azt mondod, hogy te veszel egy példányt, tehát fizikális példányt, tehát egy könyvet, ahhoz mindenképpen kell járjon egy digitális példány? Tehát, hogy PDF-et kell hozzá kapjál? Na, az Úgy. még az érdekes gondolat. De... Én értékelném, hogyha kapnék hozzá, de nem elvárás. Nem tudom, én nem, nem vettem még új könyvet, hogy nem antikváriumban, vagy a, a piacon körülbelül. Szóval, hogyha most rendesen kiadótól vennél egy könyvet, Nyilván jó lenne, ha odabasználnak még egy linket, ahol letölteted a uh -huh. mert tényleg semmiben nem kerül nekik. Egyébként például a, a drive to RPG-n, a drive to RPG-n két van megvenni valamit, egy könyvet. Egy ezen tehát szerepjátékok vannak fönn, mindenféle kiegészítők, meg ilyesmi. És vagy úgy veszed, hogy csak PDF-et, vagy pedig, hogyha van olyan, akkor a fizikai verziót és a PDF-et, tehát nyilván. Hogyha rendelsz valamit valamit, hogy csomószor az sem hozzá is jár. Ha, az... jó. Lenne. Jó lenne. De igen, Antikváriumban, meg könyvesboltban nem fogsz kapni hozzá. És, és ilyen dolgokhoz mit szólnátok egyébként, hogyha a kiadó mondjuk csinálnak ö, mondjuk egy appot telefonra, ami karaktergeneráló esetleg, mit tudom én, fa, ö, kedvenceket hozzá tenni, spelleket. Tehát, hogy konkrétan egy olyan app, ami esetleg játékhoz hasznos lenne. Vagy az már túlzás és kiviszi belőle a... Igen a fel a DND-s karakter generáló, az már most fizetés. Fize aha. Nyilván. Nyilván az egyébként, de mondjuk hasonló hasonlóképpen, hasonlóképpen hogy egy fizikális példányt, adnak hozzá egy PDF-et, meg olyan PDF-et mondjuk, ami nem, tehát Ctrl-F-el tudsz keresni, odva tudsz bökni, hogy tessék itt ez a kedvenc spellem, meg ilyen tudszokat Tehát, hogy ezek már hülyeségek 2023 Váromba, vagy ez már, na, hogy mondjam? Ez egy egy szép álom, amit te Aha. mondasz, inkább úgy mondanám, mert ilyen nem lesz. Tehát, vagy hogy az, hogy, valami, hogy fizetsz valamiért, és többet kapsz, több dolgot. Na, hú, érted? Jaj. tehát most olyat mondtál, most megveszed a fizikai kopiát a játéknak, és nincs benne lemez. Tehát már úgy.. itt éget, jár. Értem, te te. Tehát, de olyan, az, hogy megveszed, a fizikális könyv az annyiban jobb, hogy azon utána tovább tudsz adni Aha. körülbelül. De nem fogsz valószínűleg. Hm. Majd a... Majd a rossz életű lakótársat túlad rajta drogokért, vagy ilyesmi. Kambit, de kambit De azt, amit te mondasz, hogy veszek egy terméket, és még kapok mellé dolgokat. Hát azt... tudod olyan, mint, hogyha, mint amikor megveszel a gegabiga, gegabiga pakkot, azért... WoW-ból is akkor kapsz hozzá egy óriási betet meg a faszott, hogy a mount-ot. Nyilván, de, mondja, de egy fizikai kopiért az biztos, hogy nem. Hát, ja. tehát az, hogy külön hozzájárul, az, hogy megvehetsz, tehát vehetsz ilyen, azt már el tudom képzelni, hogy van ilyen, hogy Gigapak. Aha, és akkor az itt van, van egy, van. <tos> itt van egy. Itt van egy PDF, amit megkapsz, meg egy subscription a, gen a karakter generálóra, mert nem kapod meg. Uh -huh. <tos> de... <tos> erős lenne, meg talán izé, meg ö, kapsz még 100 currency amit elküldhetsz a... Ö, Shop ...shopjunkban. <gül> <gül> ami nem elég semmire, mert 120-ba kerül mindegyik. Így van. És, így és van. neked venni kell még 20 amit 20 nem tudsz venni, hanem csak 100-at igen, tudom. De vehetsz egy ami a következőből 20%-at Szép. Igen, és amúgy a Baldur's Gate 3 pont emiatt volt elméletben akkora nagy, izé, sorscsapás, úgymond. A, főleg a PC játékoknak. Uh -huh. hogy úristen kiadtak egy játékot, és nincsen benne mikrotranzakció. És működik úgy, hogy. És, és nagyon sokan megvették, és, és nem működik, és nem működik, mert nem szedték meg szarrá magukat, érted? Tehát nem jelent semmit, Baldurzgé. szeretetünk, nem... a szeretetünk, amit már, az, az, az a jólaknak. Hát a, a Larion az lehet? A Larion igen? Senki más nem? Érted? Mindegy. Most belementem egy rendbe. A, egyébként én attól kivülök -e. Egyébként szerintem. Ezen már ültem, ezen a tüskén már ültem egy ideje, Tudod, ez így. Szerintem az, hogyha a, a, a kiadó a, a alapvetően vagy PDF fártozat, tehát normals PDF fárdozat, azzal kiküszöbölnén azt az kurva dolgot, hogy Ctrl-Fel nem lehet keresni semmit. Mert hogy ugye szkennelt. Valaki beszkennelte, hogy ez a. Miért van neki a skennelt tartamot. Hm, hm, Mit Miért van neked szkennelt tartalmat? Nekem is csak nekem, is, is, csak nekem mesélték. <gül> Hallottad? <gül> nekem mesélték egyszer. Sajt könyv használatra lehet. Ja igen, ja igen, igen, beszkenneltem a mág mágus, tényleg mágus! Mit szóltak mágus. ahhoz, hogy kiadják az új ETK vagy az első törvékenyvet? Ha. Jó dolog. Jó dolognak tartod? Megveszi valaki egyébként? Vagy valaki tervezi? Rajta. Mennyi egy 20-as volt? Nem huszonöt... tudom, hogy bekerül, meg, hogy megkeresem. 25 körül van, de ez valami nagy vagy teljes egészében támogatja valamelyik szerzőjének hát, a, a kis jányát. Vagy kis vagy gyerekét. Feje. Igen, a gyerekét. Úgyhogy nem tudom, hogy mely, milyen részben. Szerintem talán teljes. Én nekem úgy van még, teljes. Hmm, kicsit tudom, a... nem azért pénzt kérni már, mint hogy ezt valaki, jaj, de veszek ebből egy 3000-et. Vagy... De nem tudom, de az már hogy nyilván dolgoztak vele valamennyit, úgyhogy... Hát ebből újra lett tördelve, nem Én... tördelve Én... Hanem, vagy nem tördelve, hanem, hogy ilyen elíráson meg hasonló, de, hogy a... Errata van benne, látva uh -huh. is, hát, de itt hogy Errata, az nincsen benne, hanem csak ilyen minimális javítások vannak benne, amik ilyen elütések meg hasonlók. Én... Ah egy-két szerint, egy-két ilyen egyértelmű hiba. De szerintem Átfork, átfork az... is új benne, nem? Meg átfork az új benne. Én annak ha. Hát, de, ha ez egy remake lenne, úgy... <coughs> de olyan, nem olyan film, mint mint amit megszoktunk, hanem egy rendes remake, hogy mondjuk még bele van csatolva a, a Runa magazinok rész, mm. ami régen ment. Az olyan. összes? Hát, az, az összes. Az értelmes. A, mi, mi, mind a 30 oldal? Igen. <coughs> Akkor már benne lehetne a kiegészítők is, nem? Hát, azt azért nem, az azért mások lenne, azért én nem akarok én mindent. Csak Valami is nem. Miért nem? Nem realisztikus. Te néztétek -e az ártörököket volna, mennyire? Én most ránéztem, van benne, hogy... Így mint, és így változtak, hm? én úgy látom, hogy mit a vektorosítva van meg, mit a mennyi színe színesek. is, ugye? Aha. Mire? Úgy Aha. Még ó, volt, volt egy kis, kis balhé, mert azt olvastam, hogy AI, jel van, Braze Bank. De bazva meg. Generálva? Némelyik? Hát, hát az, az egyébként. már nem kell, így nem fogom megvenni. én annyira azon nem vagyok felháborodva, hogy vagy egy régi... Tehát hogyha úgy van megcsinálva, hogy egy AI rá van küldve, hogy bele van töltve az összes adat arról, hogyan kell megcsinálni egy ilyet. Érted? Nem tudok felháborodni azon, hogy AI-jal csinálták. Engem nem érdekel. Sem. Elveszik a munkánkat, méte? Szerintem értékesebb lenne, ha lenne benne, Ö, vagy eredetiben. lenne. Hát, de életebb, így is, is megyér adják, azt tudjuk egyébként, arra ti emlékeztek, hogy pontosan megyér adják. Hol lehet megnézni, ki adja ezt? Delta Vision, hogy ki adja el, nem? Igen, Delta de a jogok már Fő, oldala. Fő oldala. Fő nincs ott, nem találom. Lehet már, nem. nem lehet. Most mindenki hevesen keres. <laughs> Várj aha, így. Újnánságaink. 22.04.90. 22.04.90? Aha. Mondjuk, Előrendelhető. Előrendelhető, igen. Az mondjuk szompos. Hát, az. De érted, tehát hogyha tényleg az lenne, hogy rendes emberek lennének, akik megcsinálják az artwork-ot hozzá, meg érsenek, akkor még többbe kerülne basszus. Ja, egyébként az eredeti könyv az meg én 50-ért mennek el a használat jó állapútban. Halljátok, ezt már mondtam egy párszor, nekem egy... Nekem a harmadik kiadásom van kemény borítós, konkrétan zsírúj. Mennyi, mennyibe kerülhet az baz meg? Hát el ne add, teszem. személy. Nem, nem adom rá. És azt tudjátok, hogy ezt ismerősöm találta a Debreceni piacon, és a bestiáriumban vettem azt hiszem 5000 forintért, vagy lehet 10-1000 forintért, nem tudom. Még vagy 10 éve szerintem. Egyik haver is e Kérdezem, csak kérdezem, barátilag. Mert relax otthon vagy De érten, olyan, olyan szintű régi kiadás, hogy a nem rúna mágia, vagy nem is tudom, valamelyik mágia, ez az nincs benne konkrétan. Mozaik mágia. Mozaik, a mozaik mágia nincs benne, szerintem, ja. Nincs benne a mozaik mágia. Konkrétan nincs benne a mozaik mágia. Vagy a faszom tudja, nem tudom, lehet, hogy a saját mondok, nem tudom, valami helyzet előle. A kedves hallgatóink majd. Tudom, tudom, megszok Ja, é, nekem egyik haverom a nyugati aluljáróval vetett 5000 forintért, egy, egy szinte zsírújja első törvény. Ja. Hogy akkor még sok pénz volt 5000 forint? <gül> nekem is sok pénz <gül> volt, még egy, egyetemista volt, meg kollégista meg a faszom. Ja. Aztán bazeg azért, az egy heti kaja, vagy nem tudom. <gül> az mennyi wifon balz meg? Ja, ja, ja. Tudjatok mennyi most egy wifon? 289 balz meg. Hát egy 69 forintért kérvettem még szerintem tavaly is. Jó lenne a kisboltban, nem? A kisboltban. A kisveszélyesben. Kisveszélyes, ja. itt A vietnamiaknál. Így csak kérdezem, a... hogy. Hogy is mondjam? Gyerészkedési gondolattal, hogy szerintetek, ha most veszek én mondjuk ilyen újra nyomott első törvénykönyvet, annak is még felmegy az ára X év múlva. ah nem hiszem. Nem hiszem. Szám... Attól, attól függ, hogy hány, hány, hány számmal adják ki. Mi, ha most e, lenyomtatnak 5000, akkor igen. Ö, nem, most én valamilyen szinten azért ezt nem hogy benne vagyok, meg átlátom, de ugye elkezdtem elem ezeket gyűjteni, és itt vannak olyanok, hogy újra kiadnak egy kiadványt is, attól függetlenül a réginek, a klasszikusnak az értéke nem nagyon változik amúgy. Hát ennek is akkor fog változni, hát 50 év múlva változik az Ö, Igen. Akkor lehet. Ne, ne, ne, ne üzérkedjek ilyesmire. Én szerintem... Magadnak megveheted egyébként, aztán ott lesz a polton, és akkor lesz, benne van a Ha csak! nem lesz, meg nem jelnik meg rajta, az, el, az elkületkezendő egyébben hogy elfogyott. Ha. Nincs. A, akkor, felmegy, akkor felmegy az ára egy, egy pár évre, tudod, mert még, még megy a cserebere, aztán, aztán visszaesik. Hmm. Úgy tudod felvinni az árát a könyvednek, hogy a többiben minél többet elpusztítasz. <sítsz> <sítsz> Van, nem, most, most akkor... nem ne mondjad már azok, most ide jönnek azt, felgyújtják a régi könyvemet. Hogy több, többet éről az ő izéjük. üzéjük. Nem, Nem, nem, hát ez külön kell nézni, mindenki advány, nem? Tehát hogy... Igen, nem. Így, az nem úgy működik, kicsi. Látom, én hogy hogyha így megtalálom nálad van, akkor Nem figyelsz rá, egy 5 percre, akkor nekiugrok. Én, én ahhoz, én már csak kesztyűvel nyúlnék ahhoz a könyvhöz ezt beraknám a vitrínbe Van vitrined Nincs, majd lesz. Nem szépen, nem szépen, padló szép, padló Az meg, én még itt szenvedek egy kinyomtatott első törvénykönyvvel, ami Baszavar, De egyébként én alapvetően szerintem ez korrekt dolog egyébként, hogy kiadják azt a törvénykönyvet, mert ugye még még mindig elég sokan játszanak vele, és hogy azért, hogyha van egy Közel, ha gyakorlatilag 30 éves példányod, vagy valami, akkor az elég sok mindenen átment, és az használva lett, és akkor már rajtos, már és és meg nincs, meg minden lap, meg hasonló. Mert nem vigyáztál rá azért. De... Én szerintem, hmm. hogyha az egész társaságnak van kettőkönyve, akkor egyszer nem lehet rá normálisan vigyázni. Szerintem. Nem. Főleg, hogyha Kocsmában játszottunk Igen. Átma. Szóval ez egy jó dolog szerintem, hogy újra kiadják, mert így legalább neki is lesz egy fizikális példányod, és akkor mitől egy olyan játék valamit tényleg szeretsz és szeretsz szortolni. Ja, szóval. Ez nem egy olyan dolognak az újra kiadása, ami két éve történt. Ja. Mi, volt? 90. Elején teljesen. Köpát. Elejek közepel, nem tudom énekorni. Követleg ezt egy régi azért. Az, azért már az 30 éve óta A wikipédiája mágusnak? Nyilván. 93, 93-os az első kiadás. Na, egy, egy idős vagyok. Ha. Még te 93-os vagy? De mágus, mágus vagy. Én mágus vagyok. Varázsló vagyok. Varázsló. Na jó. unlocked. unload. <sus> Egyébként ajánlom. 93-os jó év, akkor, a, akkor jött ki a pusztító is. A pusztító. A Abusztító. Fanfecht. Fanfecht, de amúgy érted, kurva nagy izéje van, kultusza van még mindig az LTK-nak, sokkal nagyobb kultusa van, mint bármelyik másik később kiadásnak szerintem. Igen, igen, szerintem. beszélhetünk itt a TTK-ról, játszottunk vele. Nem hiszem, hogy az valaha el fog úgy terjedni, mint az lte nem nem, nem, nem, De szerintem már de. csak a faktora is van egyébként az izének. Nem, hát meg a mágus még mindig egy jó játék. 23 ban teljesen aktuális, nem elavult rendszer. Ja, tényleg erről jut eszembe. Na. Vagy ja. nem, erről jut eszembe neked, Ricsi. Ö, képte, hogy -hát, találtam egy kurva jó volt nem a... mém oldal. Milyen, oh, mi, mi, mi, mit Milyen oldal? Nem, Jó, nem mém oldal, mert teljesen a valós tényeket köpnek folyamatosan. Az az, nev, hogy kráni népszava. Hallottatok már oh. róla? Nem még. Olyan posztok vannak benne, mintha krámból valami ami így, így így a hatalom érdekében posztolgatna, meg ilyesmi. Vannak, vannak mémek rajta, meg ilyesmi. Tehát nem mémek, hát tudjuk ez mind valóság. Nézzétek meg! Szerintem érdemes ránézni. Egy, -egy is sokan nézik, hát van 350 követő, jöttök ja, tök durva. És most ezt nem mondjam a, a Facebookon, Facebookon. megy meg is a Discordon. Discordon meg. Jó hát Azt a szentségit. Hát én ezt megosztom Facebookon. És vicces? Vagy én érdekes. szoktam rajta kacogni. Kacorászok. Na figyelj csak, megy, megy is izére. Oda. Memes 60, tessék. Memes. Ilyen képeken ilyen 40 interakció van, meg ilyesmi. Hallod? Nagyon durva. Nagyon megy Nagyon nagyon megy. És az a vicces, meg... hogy, hogy valakik megcsinálták 10 éve szerintem, vagy mikor 2016-ban jó, az még csak 7 éve volt. És, és így nem posztolt senki rá, meg ilyesmi, és így most elkezdték, és így nagyon-nagyon friss. Hallod? Hm. Nagyon bucsi. Vicces. Vicces, vicces, vicces, nagyon vicces. Mi sátán ilyen mémoldát. Na, no, nekem is jön. Á, nem lennék ilyen jó. Nem vagyok vicces? Én tudjátok, hogy rájöttem, én azért nem szeretek a Caz Humanity-be játszani, mert rájövök, hogy nem vagyok vicces egyáltalán. Amúgy <gül> itt az, amit tényleg igaz. Egyszerűen soha nem szavaz rám senki, bazd meg. Azért bazd meg, mert olyanokat csinálsz, ami nem emberi adjal. Töszek <gül> ja, kell rakni! A is az a lényege, hogy valami viszonyítási alapod legyen. Az a csak nekem vicces, tudom, tudom. Van az a szabály, hogy lepakolsz random kártyát, és annyiszor volt, mindig, amikor ez a szabály jetszik, akkor a random nyeri meg. De jó. De igen, a kráni népszava, jó, jó hangzik. Na jó, a kráni népszava. Nem is figyeltem, mit beszéltek, mert túl jó. Jaj, jaj, ráfüggtél, mi? A Tök durva, tök durva. Kíváncsi, hogy mit tartogatnak még számunkra. Hallott, most mely ez a nemzeti konzultáció? Evről még van belőle hét darab izé. 7 darab kérdés. Hát az őrületek. Érted? Hogy találnak ki egy Jop. hülyeséget? Hogy? Nem értem. Igen, biztos, nagyon ráérnek. Nagyon ráérnek, biztosan. Remélem, nem, nem munkaidőbe csinálják. Ah, figyelj, biztos, hogy nem szertevezek ilyen izék, ilyen jók. bölcsész mit lehet, tudom, ez én, ez Ők, nyom, ők nyomtatják éppen az új éti. lehet lehet, lehet. Na jó! Ajánlom nektek, mert nagyon jó. Jó, lépjük egyet tovább szerintem. De lehet erről beszéltünk már is, már hogy azért, hogy a, ugye elkezdtük arról azzal, hogy a Covid eléggé be... Tehát felgyorsultak ez a szerepjátékos, és hogy mennyien játszanak vele is. Hogy váltok -e ez a digitális versus személyes játékhoz? Hogy jó digitálisan játszani, vagy azért... Jó, de még mindig, a személyes az még mindig sokkal-sokkal jobb. Én az elején nem annyira szerettem digitálisan játszani, de aztán hozzászokik az ember vele, hogy jobb, mint a semmi. De azért jobb a személyes, ennyit tudok mondani. A, a digitális jobb megfelelő digitális eszközökkel. Uh -huh. Na igen, ez az, az, hogy tapasztalató nincs a hát legalábbis annyi év tapasztatunk nincsen digitális játékban, mint a élővel. Szóval úgy, úgy nehezebb, de így, ha jól felkészül a mesélő, akkor az is nagyon ütős tud lenni. Hát lehet jobb? Lehet jobb a digitális, mint a személyes. Vagy a, vagy a, a, a legjobb, aki az jobb, mint a személyes. Hogy, ahogy én szeretek játszani, ott a személyes a jobb, mert az. <síl> Ritkán van ilyen szép ilyen filmes élmény, vagy nem is tudom, tudod, hogy annyira összeáll minden, és így annyira dramaturgikus az egész online-ban. Az élőben pedig csak a, inkább az a marhulás van, meg ez a viccelődés, meg ott itt testbeszéd, meg hasonlott, meg hogy összejövünk a, a ne, Inkább azért játszok, nem pedig azért, hogy ilyen epikus dolgokat lássak, meg csináljak. Én alapvetően Szerintem azt tök sokat hozzá tud tenni, hogyha van egy patenttől térkép, és akkor ajtókat tudsz nyitogatni, meg hasonló. Tehát, ja, hogy ott, az jó. A, a, a, mit tudom, hogy a, a tűzropogás hozzá tenni, hogy minél közelebb vagy hozzá, annál jobban hallott, Tehát ilyen hülyeségek ezek hozzá tudnak tenni, szerintem az kicsit más élmény. De hogyha azt nézzük, hogy mondjuk Covid előtt eszembe nem jutott volna online játszani. Tehát, hogy nem, nem is nagyon láttam szerintem opciónak, hogy azt, azt így lehet, vagy az, az hogy jó élmény lehet, vagy ilyesmi. És alapvetően ugye rá voltunk készülítve, és az így, hát működik valamilyen szinten. És szerintem lehet ott is jókat játszani. Hát, Na mondjad. Na mondjad, Meteli. Szerint? Covid-nak egy minimális köze van ehhez, van hozzá, de az így amúgy is a térnyerés, amúgy is az unatkozó emberek, stb. Azok így összefüggnek, de azok a túlok, amiket eddig használ, amiket mi is használtunk, az korábban már voltak, amúgy. Covid előtt is, Aha. és emberek. Az a jó benne, a, hogy mondjam ezt, tehát jó. Viszont szerintem sokkal több munka, abból ja. jót csinálni, Aha. mint személyesen, csak így fortyogni. Igen. Mert hogyha személyesen fortyogsz, akkor tök egy mi van, az. eddig hogy játszottunk? Mi volt az asztalon, amikor személyesen játszottunk, legfeljebb egy spirálfizetből kitépet lap, ahol néha rajzolgattunk. Igen, igen, igen. Ez tökéletesen elég eszköz volt. Az, hogy online viszont jó legyen. Sokat vele... Aha. És egy Szerintem az eddigi túlok, -ok, amiket használtunk azok nem voltak túl user friendly. De ezzel lehet, csak én vagyok vele, tehát az mind meg kell tanulni, hogy kell használni. Mert olyan emberek is csinálták, akik hát. Hát nem írsz be parancsot, érted? Tehát... Igen, az nem, azért bíhatsz rá észé valami dolgot. Miért nem írtál rá valamit? Ez, az nem értem. Egyszerű. Hogy van igazság, tényleg, tényleg valahogy azok a feladatok, amiket játszottunk, nem, hát nem mondanám azért, hogy nagyon user friendly még a próbálnak se azok lenni. hát azt képzelni egy olyat, ami jobb ennél? anyi kevesebb felkészüléssel is jobb eredményt el lehet érni? Hát igazából ez csak ilyen... Tudod, mint a weboldal szerkesztőzék programok, amik hmm. most vannak az interneten összerakott darabokból, ahol már előre meg vannak csinálva. Ez, Jobban előjársz, mert feláldozzák, jó, ezzel feláldozod azt a szabadságot, amit most nyújtanának ezek a szoftverek, de jobban működnének igazából. Ugye. Arra, amit használnák az emberek. Ez ilyen... Én még mindig nem tudom felfogni. Akkor most, most akkor rakjam ide a tokeneket? De akkor a, nem a nevénél fogva kell megfognom, hanem a képnél fogva, ott meg kell rakni. Kapcsolt ki izét az, a view-t, mert amúgy nem állítottál be előtte, hogy mennyi a view distance, meg akkor... Ó, oh, igen. Most akkor ez egy PNG volt, úgyhogy nem lesz jó a map. Meg... Oké. Okay. Tehát... Erre nem hiszem, hogy... És, ja. és éppen baj, hogy... Több munka az, hogy online, pedig is, viszont azt szerintem online sokkal feelingesebbet el lehet élni így megfelelő túlokkal. Más Másfajta feeling lesz, de sokkal jobb lesz, uh -huh. mint amit személyesen tudta, tudnátok összehozni. Ez én véleményem, csak tényleg ahhoz viszont nagyon sok munkát kéne berakna, igen, igen igen. Egéri. Most képzeld már hogy minden sound effektet le tudsz nyomni. stb. hogy... Ez kurva menő lenne. Hogy sokkal jobban ki tudod egészíteni másnak a fantáziáját, ahogy ő éppen szerepjátsz. Jobban, jobb nem halkítja a zenét, amit beteszed illetve a hangulatkeltéshez. Hát be üvölt, perebükrik, jó bassz, meg azért veszem meg Magának kell, magának kell meg satöbbi. De ezt mondom, tehát így... Lehet erre azt mondani, hogy amúgy ezt lehetne úgy pótolni, hogy személyesen csak ott van egy laptop középen, de az meg már megint más, mert az Benzze. nem fog működni, mert ha egymásra figyelünk, akkor ezt a laptopot nézzük. Így meg rá is vagy kényszerítve, hogy ezt a, ezt a színes téglalapot nézd, és akkor működni fog. Csak tényleg annyi munka lenne benne. Voltak álmaim nekem, <hül> hogy hogy lehetne jól összehozni egy-két kalandot, de hát elkezdett csinálni elkezett felépíteni, aztán ráes, az meg. Ú, már nem vágod, hogy mi van, rákeres a -e youtube on van egy 4 órás ö, videó róla, hogyan kell beállítani, mint egy indiai akcentusú. Miért mindig az indiaiak magyar az, rákeres? már imádom az indiaiakat, hallod, az egész, egész munkába rájuk épül konkrétan. Ja, vagy, a, vagy az alkotó, aki meg ugye skippel dolgokat, hogy... Ja, ezt már, már úgyis tudjátok. Igen, és így, Nem tudom. Meg egyébként akkor egyrészt ugye tudja programozni valamilyen szinten néha, meg akkor legyen egy Photoshop-a izéden a gépeden, hogy, hogyha a png is akkor fej, fehéret ki belőle, vagy éppen hozzáadni is fehéret, meg akkor, mit tudom én, áll is be jól a scale meg én hülyeségek, szóval, igen, elfogadom, hogy kurva nagy macera. Miért kell a scale különállítom? Miért nem tudja rá egy-egyezni, ahogy berakom? De, de, de, én alap... mindig. Szóval, ja, viszont épp ez az... De látom benne hogy ez csak tényleg sok munka meg kéne tanulni, akkor... Meg lehet nem is a legjobb eszközt használjuk erre, mert biztos van jobb fizetős. De, amit használunk, az fizetős. Vagy ja. én, azt meg kellett venni. Azért. Fizetős. A, a foundry. A, de, a, azért roadventi 20 volt az, ami nem volt fizetős, de az meg az egy ennél is kevesebbet tud, és jobban bekorlátoz. Legalábbis szerintem, hogy... Ja. Meg kell venni igazán csomó mindent, hogy hozza ezt a színvonalat. Nem hm. mindegy, viszont attól még az online-ból egy-két rész hiányoz, de te tudnád pótolni sokkal jobb digitális eszközökkel. Úgymond, hogy ez amúgyis hozzá vagy szokva. De, ja. Hát most érted, személy. tehát egyrészt webkamerát be lehetne kapcsolni, meg ilyenek. Nekem nincs webkamará. Jó, de tehát nem is vagyunk kíváncsiak. Ja. ja. Nem. Meg le tudom némítani egymást, meg tudom különcsenőbe beszélni. Ja akkor... igen, igen, igen, Plusz infót küldeni, meg ilyesmi. Amúgy, amúgy szerintem meg lehet csinálni, csak onnan hogy egyetértek abban, hogy nekem ez nagyon-nagyon sok macerának tűnik. Tehát ez olyan dolog, hogy, hogy egész munkát igényel. Tehát ugye a, egy kicsit a lelkét tudod pótolni a személyes szerepjátéknak hm. ilyen eszközökkel. De Személyesen jobban el le lehet fortyogni. De az Szeret... fix, az Szeretek. fix. Szeretek putogatni. Szeretek, a testbeszéd igen, az, az úgy lemarad. Az, az nagyon hiányzik amúgy nekem az online-ban, hogy így... Nem tudom mutatni, hogy lögyböljegyzét, a... a poharat, és akkor azért hiányzol, csak így lefele nézek rájuk, hogy uh, igen, azért mocskos kalandozók. Hmm. Amúgy amikor csak Discordon, csak hallom néha, belém áll a cringe néha hogy miért csinálok én most éppen, hogy ezt hallgatom. Személyek, ez, ez meg nincs meg. Ja. Legem nem podcast-e ezt tudod. Ja. É, é, ez az van. a legrosszabb. Na jó. Szerintem bugorunk még egy témát. Arról beszéltünk, hogy digitális, meg trope, vagy tróv, vagy mi a fene a neve, ö, és hogy az összes szerepjáték, Könyvel érhető digitális formában, és szerintem ez jó, vagy rossz dolog. Tehát hogy ez, ez így. Ez így jól működik így, vagy nem. Én kicsit azon gondolkoztam ezzel kapcsolatban, hogyha mondjuk megnézzük a visszakanyarulunk kicsit a mágushoz, és akkor volt ez egész csapatnak kettő mágus könyve. Én szerintem az valamennyire azért feelinget adott, hogy ugye csak abban a témában, csak abban a könyzetben gondolkoztatok, azt a könyzetet megpróbáltok legjobban felismerni, és akkor ki ismerni a szabálykönyvet, meg ilyesmi, és így én úgy gondolom, hogy. Hogyha ennyi lehetőséged van szabályok közül válaszolni, meg világok közül játszani, akkor egyikbe sem mélyedsz el teljesen. Na, ez vagy nekem az ez a, a feelingem? Naponta nem tudom, szerintem száz szerepjáték kijön, nem, nem, nem tudsz elmélyedni semmibe sem. vagy mindig, mindig azt érzed, hogy ott vagy az végtelen lehetőség között, hogyha újat akarsz keresni, és itt szerintem sokan maradnak így a nem. De ha ennyi is meg az Ha is azért azt is tegyük hozzá, hát, hogy én érdekel, hogy jó, van egy ilyen, nem tudom, repülő, mukusok lehetünk, és űrhajókkal kardoszthatunk az űrben. Nem tudom, csak így mondom, rö... random magot. Ez szóval jó hangzik. Ez is van egy, voltam benne. Nagyon rossz májú gondolatom erről. amúgy is basszátok elolvasni a szabálykönyvet. Hát ez fact, az meg a másik biztos nem Én biztos nem. De hogyha lenne mondjuk összesen 10 szerepjáték, vagy száz, akkor, akkor azokat jobban megismernénk vajon? Hát nem tudom, egy de most, hogyha lenne kettő, hát, én hát, inkább hát, azt mondom, hogyha lenne, lenne kettő. Lenne előnye? Azt mondjátok, hogy túl sok szabálykönyv van a világon, és meg kéne tizedelni a szabálykönyveket, hogy egy egy írtás. A, a Egy rá. purgálás. Ne. Elkéne egy e, e, kemény fedeles első etk e, Ó, oh, igen például. <laughs> És egy bestiárium mellé. Azt hattam egy serval parkot akartok felgyújtani. Egy piros bestiárium, vagy kék? Piros. Aha. Az, az puha, puha ne, borító. Most felállt, felállt. Az puha borítós. Felállt a puha borító. <laughs> De ez egy ez, nem értem amúgy, a kérdésbe. Most... Mi van? Hát, hogy ja. nem tudom. Nem tudom. Ámi? Kérdezte te. Miért lenne jó? Nem, nem tudom, nem tudom. Kicsit úgy jó, érzem, hát. hogy amikor bemész a boldba, és akkor 6000 darab csoki van, és akkor nem tudsz választani közülük. Hát, csoki egyből. Ez egy boccs. Ja, boccs, igen. Hát, <gérde> hogy <gérde> De nincs, nem mész be a boltba, mert most a digitálisról beszélünk. Hát de, a digitális az az, hogy felmész a tróvra és akkor ott van ezer darab könyv is. akkor már nincs. Jó, most nincsen, de akkor felmész encore vagy a faszom tudja. De ez az encore ez Ezért nem értem, nem fogtok játszani ezerrel. Hát nem, de elolvasol... És még amivel játszunk is, azokkal se olvasunk el mindent. nem tudom. Nem látok ebben -e de... a hátulütőjét, hogy elérhető minden tartalom úgymond. Sőt, nem mondjuk biztosan van az közönség, be. akinek kell ez, vagy így... Nem, mi is szeretünk mindennel játszani, szóval... Érted, mikor játszhatunk szátreket, vagy nem tudom, kapot biztosan arra is van, hogy vagy egy szerepjáték. feleslegesen, hogy négy szabálykönyvet, mert úgy volt, a játszunk benne. Mi volt ez a négy szabály? Ja, Shadowrant tudom. Shadowrant, elolvastam még az üzét is. Cyberpunkot, ah, a Warhammer-t, a Warhammer t a negy, warhammer hemmel. fantasy t leszettem -le pár kiadást, mm -hmm. a, meg ugye a Vampire-t bújtam még sokáig, valaki valakit hazudozott, hogy fogunk vampire -zni. Amúgy a... most az élén re játszott valaki egyébként? Alien szabály könyvekkel, mert az előbb láttam, hogy most elkezdtem nézni a... a... becsúszott <sítségbe> az Alien-re. Nagyon sok filmet megnéztem mostanában egyébként, és pont a magyar szerepjátokus közösséggel látta most egy alien posztot. Hogy az milyen lehet vajon? Az új. Új, és most jött meg neki. Most jött meg neki. Nem tudom, nézd meg. Megnézzem. Mesélj egyet, Mesél egyet. Én mást akarok majd mesélni egyszer, négy év múlva. Mit akarsz nekik mesélni? Még azt nem tudom. még Ja igen, ígélgeti ember a széket is. De nem biztos, hogy... nem kaptam meg, vagy... Az amúgy a sztrogenség. De most úgy, hogy még fordítottatok ismételjel. Ja. Én egy kicsit lemaradtam arról, nem tudom, írtál neki vissza teljesen? Nem írtam vissza semmit, végül az Akkor azért nem kaptad meg. A kicsit kicsit lesz, rá, hát, te még kicsit sem a... nagyon ingyen munkaszaga volt annak, amit csináltam. A, a végén. Akartam nekedni egy példány, de már nem tudom, most, hogy áll, és most már nem, nem nagyon akarok így visszapofátlálkozni. Hey. Hát de most nem nincsen vége a kampánynak, a kikszorter kampánynak. Nincs? Nincs. Most jött lett, lett az éme, hogy el lett küldvezi nyomtába, de passz három éve már. Hát de mi mit étejél a melyik etikra vártunk, kb. hat évet? Ja, jó, jó, de az too good hard nincs, a, di a diabotik. Diab az tényleg az. az. <coughs> jó, de hát az, az, az más. Az más. Jó. Na, az abban más, hogy... Hát ott voltak bajok. De akkor úgy látszik, itt is vannak bajok. Szóval ah, valamint is nem... annyira más. Vannak uh, hát de, de, de Nem... De nem a, nem -e, ezzel működik. Hogy na... kickstarter sem sosem ilyen szemmel néztem. Nem is nagyon kickstarter semmit. El se, amúgy. Én csak azt az egyet kickstarter -eztem. Szóval, ez ilyen. Erre ezt tudom mondani. Nem, a... nem tudom. Már olyan kérdések volt, amikor már tudtam volna őszintén válaszolni. Mi? Nem, nem, nem, nem az... hozzá, vagy nem tudom mi ilyen. Ez már nagyon fura volt. Mi? Ez a most mit A, szóval, szóval. a Ja? De mik voltak például? a Liddy hogy vagy miről volt szóval, hogy már nagyon bement a... Ja, valami dolog volt. Folklórban, ami már... Hát... Azt már a Wikipédiát néztem volna én. Mhm. Így. Na, nem lennek nekem is így, Ó, oh, én, én erről nem is tudtam, azt megértem is neki, hogy oh. Na, lehet, amúgy ki kellett volna javítani, hogy ez eh, hülyeség. <gül> Tehát, hogy nem, nem tudom. Ez már nincs a néptudatban. A, a, a, a... a, a... a lídercek? A részhasználó Ez Ezért Lidécs az bizser konkrétan. Vagy ez valami folklór dolga. Ez lábos folklórban, mint lehet, nem tudom. Na jó. De... Mm. Szóval so, well, visszatérve viszont az eredi kérdés. Mi volt az eredeti kérdés? Az, hogy jó vagy rossz az, hogy az összes szabálykönyvhöz hozzáfér egy ember. Bad <gül> Miért baj? Csak nem, a bajnak nem baj. Nem baj. Erre azt mondja, hogy igen, azt az Fegyújtotta volna az Alexander egy könyvtárt ugye? Ha. Lehet, hogy meg is tettem. Düm, düm, düm. Na majd kiderül, amikor fegyújtjuk. a... Nem, nem, nem is tudod, hogy hol lakok. Hm. Ennyi. Nem baj. Ennyi. Tehát, tudom, hogy Sylvia hol lakik. Na. Dün, dün, dün. Na jó. Akkor ő... Egy záró kérdés, hogy mit gondoltok, milyen lesz a szerepjátékok meg se 2050-ben, ugorjuk 17 évet. Vajon lesz-e egyáltalán még szerepjáték, akkor létezni fog-e? És szerintem létezni fog, ha csak nincs valami kataklizma, ami miatt a világ nem létezik. Hmm. Tehát azt mondod, hogy És csak szerint... akkor nem fog létezni szerepjáték, hogyha a világ nem létezik? Szerintem akkor Igen, is fog. Nem egészen. Oh. Nem egészen, de nem, nem hiszem, hogy csak egy ember lesz. Aha a világon, akkor ő fog, bárki tudja az éjjájok világában. De ezt sem lesz szerintem rossz a megítélés a hanem jó. Jó, rendben. És jó. tovább növekszik -e a mostanihoz nem képest? Csak, hogy, stagnál, nem csak, hogy növekszik, Nem csak, hogy tovább növekszik, hanem még lehet, hogy... Új ö, helyekre is beszivárog, mint például pszichológia Aztán. vagy ö, pedagógia. Hát, szerintem ott már használja. Ez meg is történt. Már rég De még használják. jobban. Én csinálatotni fogok egy ilyen pólót, hogy a szerepjáték örök és elpusztítatlan. Hm. Egy ilyen hm. pólóm lesz, eldöntöttem. Rendben. Jó, tehát legyen. Én olyan pólód lesz, hogy Mizga Géza vagyok, lesz a Waze vagyok. kéza vagyok, lesz a faszot. Kurva jó, kövessétek de... Instagramon a Waze a szektát. Ó, oh, még egy meme drop. drop. Még egy meme drop. De... Ez egy ilyen nap. Ez egy ilyen nap, ilyen vizenyős dolgokat állítunk. Na. Ja, de ö... 2050-ben, hát én... nehéz ilyen messzire látni. Én kicsit úgy érzem, hogy szerintem a mostani tendencia nem folytatódik, és nem lesz ennyire populáris. Amúgy 27 év múlva, nem 17. Ja, akkor. Jó, már megijedtem, itt ampont a 11 buzz meg. Nem hiszem, hogy <gül> gyer. Nem tudok összeadni, szorri. Ki van Hagyja! <gül> Szerintem 2050-re.. Egyrészt amikor leszünk atomozva, akkor jó fog jönni azért egy kis szabálykönyv. Hallod, lehet, hogy az én szabálykönyvem lesz a következő fülető eszkéz, így laponként Csak ütésre ja? Nem. Nem, Na csak én. Nem, itt az, az tehát akkor a könyv amúgy, a digitális tartalom amúgy baszhatja, hogyha le vagyunk atomozva. Aha. Jobb lesz, hogyha van az könyv. Már én elképzelhetem, hogy összeállítok egy ilyen, tudod, az a For Dummies könyv short, tudod, ami csak így az ilyen alapvető dolgokat, hogy hogyan működik az agrikultúra, meg ilyenek. Hmm. lehet ilyen. már van, létezik. Olyan Tehát ha... Te, nyilván, hát a fordámi ízben biztos van sok minden, csak hogy le legyen nálam is akkor És mind angolul, angolul, hogy majd csak én tudom fordítani, tudod, mert ah... mindenki meghal, aki tud angolul. Érdekes, érdekes. Figyelj, a ami amit én ha, be... Vajj, amit én beszereztem a izéhez a világvégekészletembe, egy rádió, ami elemmel működik. Szerintem ennél hasznosabb nincs az egész univerzumban. Egy rádió, ami a karerővel, amit lehet tekelni. Indukciós. Indukciós. Ugye az indukciós. Vagy amúgy egy ellenlámpa. Vagyis... Igen. M te vagy ön? Ö Szef, te mit gondolsz, hogy mennyire fognak, hogy milyen szerep lesz a, jobban, a fog, majd ott fogunk a VR-ban szerep játszani, hmm. vr ba fogunk lárpozni. Uh. Na, még egy, egy néptrop. És elf, elf lányként is akvizik. <gül> És akkor nem Lát, tudjuk, hogy elf lány. ki az elflány. Bele lehetne vinni azt, hogy a VR az most mi a fasz, most az hogy működik, az most, a VR az most mit csinál? Tehát volt egy nagy VR áradat, minden VR, Egy ugye adjuk ilyen VR-t, akkor most ez úgy az, az, van, aztán Te tudod, mi, mi, mit gondolok a VR-ra kapcsolatban? Hogy olyan szinten nem érdekel. Tehát tényleg a. annyira nem mozgatja a fantáziámat, hogy az, az valami őrület. Tehát tényleg abszolút nem. Nem tudom, teljesen idegen, hogy... Na az olyan dolog, ami még nem normalizálunk. Lehet 2050-nek normalizálódni fog, és akkor tényleg össze lehet hozni a szerepjáték. Hm. De a... én kék úgy is fogunk szerep játszani, hogy egy ilyen virtuális asszal körülülünk, mm. és ott pakolgatjuk a bábukat, meg és szikulálunk. És amúgy ez már létezik. Nyilván. Szerintem egy egyébként a vég sokat segítene, az a, az, ha az AI segítené egy a mesélésedbe. úgy csak lenne egy kis a VR-ba, amit így kitalálsz, eszközö, meg is jeleníti. Meg ugye helyettem most, hogy lemesílj, úgy megnéző helyett. Jobb. jobb lenne? Hát figyelj, Á, mai napig, tehát ugye már van ez az AI mesélő játékukban. De segítő kéne inkább. Segítő. De annyit a mesélő is jó, De basszus... ez még messze van, hogy jó legyen. De te tényleg érted, egy olyan AI, ami így felismeri, hogy mit mondasz, meg ilyesmi, és így folyosan jegyzeteket csinál, update eli a mepeket, relációkat hoz, ki kicsoda, mit mondott, Há, ki, ki kit ismer, meg ilyen ott szóval az, az elég menő lenne egyébként. Az tényleg magány hát... lenne. Jaj, hogy a, a beszéded ilyen promptként működhetne, hogy megjelenítsen valamit. Jaj, jaj. közben. Múgy ez a, ez a valószínűbb jövőkép, hogy az AI mesélő mond. Hm. Szerint most jelenleg jó, de ez a baj a jövő, jövő idézéssel mindig behatárol a jelen. Hm. Most ez a, ez a menő, ez a trendy kibaszott ai ezt tudom én is elképzelni jelenleg, hogy akkor lesz ilyen, hogy AI mesélőbe mentek és sessionbe, lejeljátok, hogy milyen, mit játszanátok, mi lenne, milyen fasza lenne, és ő meg magyarázza a dolgokat. Számítógép, szimuláció indítása. Hát, már most is van ilyen, sokkal limitáltabban. De azért a egy hát kettő volt ilyen, ami ez az AI Dungeon Master-t használt úgymond, hogy, hogy dobál rád dolgokat. Mert, hogy reagál arra, hogy mit csinálsz. Jó, ez egy teljesen minimalista dolog. De... Nagyjából így működne az is. Az if-ek, tudod? Tele van töltve. Jó, fel van töltve adattal, és akkor majd úgy if hogy akkor... Ha, ha ennyit dobtál, akkor ez fog történni. És mindig random generál egyet, hogy akkor ez, ez, ez lesz. Ennél kifinumultabban természetesen, csak ezt ez történik. Hm. amúgy is ezt csinálják a mesélők most is. If, if, if, if. Csak improvizál. De... Hmm... 2050-ben amúgy... Azt nem mondanám, szerintem nem fog stagnálni. Mert ez sem stagnálás, hogy most így normalizálódott a szerepjátékok érése, hanem... Csak így... Ez is egy uh, hobbi mint minden más. Á, én csak egy kis trendet látok benne, ami szépen lassan elül, és akkor nem mondom, hogy kevesebb lesz, mint a hatalmas hullám előtt. de szerintem kevesebb lesz erre a kereslet, vagy a... Ne, nem hiszem. Százalékos arányban szerintem ugyanannyi, mint minden másra. Most is a népesség x százaléka, ezt a másik x százaléka, meg ö, szeret vadászni, nem tudom. Nem tudom, mi csinálnak a normik, segítsetek! Ő... vagy nem, nem, tudom. nem tudhatom... K... k ká... ká, ká, ká, ká, ká, ká, ká tóznak, vagy várja mi? Kávézni? Autót mostnak. Sportolnak. A autót mostat és főjelent nyírnak. <gül> mi, mi, mi... Mi meg panelproli Meg a sem érintettünk meg itt. <gül> Bazzmeg, <gül> baz a pa... Panelproli... Bazzmeg... Kúság közettén nőttél <gül> És vannak fanelok, nem? <gül> nem ott nőtt fel. <gül> Én nem ott nőttem fel. Na jó, van. Köszönöm jó. szépen. Jaj, le van a kész? Hát most nem, úgy döntött, ennyi volt a vége. Ennyi volt a Nem ér, a szavazás lezárom. Ah, a, tri a triviám. De a trivia, ah, já, Ana, amúgy eszemben volt félig. Fél ezt ezt, ezt, ezt szerintem már mondtam egy podcastbe. Na. Le, le, valószínűleg mondtam. Mindegy. De annyira jó. Na mondjad. Hogy a Pinkerton magánnyomozó irodát az 1800-as évek végén felbérelte a Standard Oil azt hiszem, hogy sztrájkot törjön fegyverekkel. Lemészároltak emberek. Ez volt, ez ilyen a Pinkerton Igen. magánnyomozó iroda. A legutóbbi híre a Pinkerton magánnyomozó irodának az az, hogy van Valahányban volt, felbérelte őket a Wizard of the Coast, ja, igen. hogy visszaszerezzen egy kiszivárgott Magic the Gathering kártyát. kártya paklit. a szem, mm. Amit egy Youtuber ö, bemutatott a. Mi az, szemben a. szembeállva a hallgatós mi az a, hogy, hogy hívják? Non ezt? Ezt épp... Igen, az az, a non Disclosure. Igen, a Non agreementjével ö, ö, szembe bemutatott YouTube-on. Mm -hmm. És felmérheték a Pinkertonokat, hogy visszaszerezzék, és diskreditálják, és zsarolják. Szép. És ez gyönyörű! <laughs> ez a Pinkertonok -ok mindent csinálnak. Tehát... De ez hogy már... a Wizard tehát hogy mennyit változott a világ és milyen keveset, a Wizard of the Coats. Az <gül> milyen fake, <fék, keci. gül> Nörd, nördnek farkasat. Oda idottunk. Patsz meg. Na, szóval. Na, ennyi, ennyi triviát akartam. Köszönjük szépen. Ez, ez, egy, ez nem mondtad meg én, én, én, én ezt nem hallottam ezt még. Ezt nem mondta. Hallottam. Én, hallottam. Nem én, én nem emlékszek rá. Mit ettél tegnap? Tegnap? <gül> Na, ez azt látod. Látod? <gül> Töltött káposztát. Kúrovasokat tejföllel, kenyérrel. Na, erre bezzeg emlékszel. Erre? Mondd, hogy dolgokra emlékszik. Nagyon ma csinálta szóval, igen. Oh. Ja. Úgy ja. egyszerű. Bocs. Na jó, akkor... Hát srácok, köszönöm szépen, hogy vissza... Visszatértünk is, ezt a csodálatos adást felvettük, és hát köszönjük szépen a hallgatóknak is ha végighallgatták. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és íratok egy kommentet, meg nyomjatok egy lájkot, vagyis igazából fordítva, láj... nyomjatok egy kommentet. Nem kom... tetszett, akkor is írjatok kommentet. Hogy ha nem, nem tetszett akkor is, De hogyha nem tetszett, akkor írjatok nekünk e-mailt is a 01 podcast.gmail.com-ra. Természetesen ez végigbetűvel van, csatakozzatok a Discord szerverünkhöz is, és nem tudom, írjatok nekünk, nem tudom Facebookon, nem tudom valami. Nem, is nem baj, de de személyesen mondom, gyertek oda személyesen, kopogjatok majd a vállunkat, hogy keresétek meg métejt, meg ilyesmi. Már tudjuk, hogy 93-ba született szóval. Igen, nem elvállj a nem elvállj a cégregyeres. Na jó, köszönjük szépen, hogy itt voltok. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok. És a krályi népszavára nézzetekre. Igen, krályi népszava.